Іван Франку, весняні і пісні, Весняні і пісні, весняні і сни, Чом так безутішні, безвідрадні ви, чи для вас немає зелені в лісах, чи для вас не сяє Сонце в небесах, чи для вас весела квітка не цвіте, Що лиш Богі села, людський біль здриде? Ох, живі діброви, Ясний Сонця світ, Лиш життя любови в людських душах ніт. Втішно птиця лине, гамір співи, крик, тільки бідний гине з голоду мужик. Квіти серед поля, долом і горов, тільки тьма й неволя п'є народну кров. Краще б то для моди заспівати, бач, про красу природи, ніж про людський плач. Але не для моди все співаю я, то й сумна, виходить, пісенька моя.